A me jeneraren inguruan dorkagun informazioa bai. Eh bueno, eh me 2004en asilo zuten esatu frantsesean, eh 2005 bostean eh, gobernu frantsesa Espainiaki, Espainiatik egindako extraizio eskaera ez zuten hartu eta berez engaur bukatzen zu berez igorra esatu frantsesean. Eh, libre utzi berrian atzo bertan eh espetzen barruan asilo zuten agente judicialak Eh, dirudien ez, badagola azkeneko momentuko estatu españoletik, abeste ba, estradiziozkaela berri bat. Horun, atxoko gaua eh, tuluzeko komisaldeian pasazun, gaur goizian, eh, eraman dute tuluzeko efailein eh, aurrrian pasatzeko, eta, eh, ematen du ez daki goa indik, eh, mure zeitzetzen espetxeratu egingo dutela, eh, procedura hau, eh, aztertu arte. Zaten dugu, diuen, zatik zati, zati, ez dago konzirmatua ondik Osea, behaz duetxea deitu, ez zer Zatik unbakarra da, gorko izian pasadua, epaiena horretik Baina, normal, normalian, olako prozedurakin, olagiten dute Bai, espetxeratu, eta e, prozedura aztertu arte, ba, han mantendu Bai, e, prozedu bizta edo epaiau, urrengo aste artean izango da eh, Goizeko sortitarrietan, tuluzeko epaitegian Eta, bueno, e, argi geratzen da Eraldi erabaki honekin bi ezatuak den, eh? Eh, gizasa ezkubideak urratu, beresku gizasa ezkubideak ba, presoak espetxean mantentzea, eh? Ba preso gaizoak edo kondena bete dutenarekin egiten duten bezala, eh? Egoera honei vuelta emateko, vuelta ematea denon eskulago, eh? Indarmetak bakarrik, indarmetak etaren bidez, herri presioa eta mobilizazio erresklorztuko deguna da. Egoera honi vuelta ematea eta herrira mugimendutik 80ko deialdi de bat, eh bada tosen egunotan presoren gizaskubien alde antolatuko diren mobilizazioak eta bereziki urtarrilak amabian an egingo de e, Bilbaoan egingo de manifestazioa parte artea. Eh? Eta, gaur egun dakagun informazioak karri da, eh besterik ez. Eh? Eskerik asko. Eh bukaitzen den aldatu baldin bada denusea aputea ta mehiri gure ekartasunala larastea, eh gratis gaude e, e, igandian arratsaldeko soitan landare ekartean. Vale, bidaian tolatzeko, kotxetan, edo ikusiko dugu nola, nola jun. Dago, du, norbaitean egitera zatoa baldin badago, hori, igandean, arratxaldeko zeita, landa dekartean, vale? Eta bueno, mi asker, eta...